Аудіокниги українською від студії Колідор. Дякую, друзі, за те, що ви підтримуєте цей канал. Дякую за кожну підписку вподобайку, за кожне розповсюдження у соціальних мережах. І окрема вдячність спонсорам, патронам та патреонам цього каналу. Сьогодні ми з вами маємо змогу познайомитися із новим сучасним українським автором. ТЕКА АВТОРІВ ЛЕОНІД ДАНІЛЬЧИК НЕЛЯ Дімка відірвав очі від телефону і поглянув на джерело тіні. Силует поправив об'ємні каскади волосся, і безцеремонно всівся навпроти. Промені ранкового сонця окреслили юну привабливу незнайомку. Дінка мовчки пережовував порожнечу у роті і повернувся до сканування своєї самотності у соціальних мережах. По столик вуличного кафе прошарудів вересневий листок, перший провісник неминучої осені. Офіціантка байдуже позіхнула віддаля. Вона не спішила пропонувати мовчазній парі ранкову каву. Я тебе знаю. Неля поклала лікті на столик. Дімка зирнув у великі прозоро блакитні очі незнайомки, подумки, відзначивши миловидність обличчя і вдалий скромний макіяж. Відповів Нє. Повернувся у свій віртуальний всесвіт цільової реклами. «Знаю. Я не знаю твого імені, але добре знаю твоє обличчя. Я тебе шукала і я тебе знайшла». Цього разу погляд Дімки сягнув лише декольте вузького топіку. Вище підіймати очі він полінувався. пробурмотів. «Ти місяці два вже маячиш. То тут, то там. Я не знаю, чого ти тресься коло мене». Неля смокнула губами і пояснила. «Ти вступився за мене у парку. Ти тоді врятував мене». Вона надула губки. «Я надіялась, що ти впізнаєш мене, а ти тупо морозишся». Дімка скривився, і відклав телефон. Уважно вдивився в обличчя співрозмовниці, скептично сіпнув бровою і лаконічно відрізав. «Нє!» «Що ні?» Милозвучний голос аж посмикувало від роздратування. «То що? тупий розвод, краля? Не скумарюй! Давай, пакеда!» Неля відхилилася назад, і надалі вперто тримаючи зоровий контакт. Дімка зітхнув, штурхнув пальцем свій телефон і похилив голову набік. «Я не участвую в рицарських забігах. Не мій стиль. Я не лезу в чужі діли і тілок не спасаю. І я не джентльмен. Мені реально похер. Ти був п'яний у дошку, ну... «Просто зовсім!» Нижня губа дімки викотилася. Брови театрально посунулись на чоло. «Я не п'ю у принципі, принцеса!» Давно Неля різко нахилилася вперед. Вона знову виклала лікті на стіл, і її перси лягли на передпліччя. Скривила губи і повела далі. В парку стадіону «Україна» Матч «Шахтар-ФК Львів». Сенсація! Львів переміг 2-0. 16 липня рік тому. Пізній літній вечір вкутала тепла темрява. Неля почухала маківку пухнастої пікінески. Помилувалась своїми стильними тонкого мережева рукавичками. Усміхнулася модній екстравагантній обновці з Алі-Експресу. Притиснула песика до грудей і озернулася на шум волаючих трибун стадіону. Невдовзі матч закінчиться, і парк наповнять п'яні, збуджені фанати. Час повертатися додому. Дівчина випустила песика і повільно рушила між чорних стовбурів алеї. Від лавки відділилися дві тіні. Неля машинально подалася в бік, але недостатньо прутко. В обличчя вдарив алкогольний чад. На сідниці та плечі лягли липкі руки і боляче стисли. Неля скрикнула. Вирвалась. Писклявий гавкіт мініатюрного захисника прорвав простір, але відразу ж обірвався скавулінням. Нападник з розмаху копнув песика і той стрімко влетів у кущі, гупнувся у дерево і назавжди затих. Неля заверещала, але крик захрипів у гортані. Спітніла долоня, стисла їй рота. Удар піддих остаточно зупинив опір. Нелю потягли і повалили на лавку. Обабіч! Похитнувся стовбур. Несподівано рухоме гіля зробило характерний жест, який символізував завершення процедури сечовипускання. Дерево розвернулось, і блякле світло повні перетворило рослину на дімку. Сіре обличчя отупіло-закліпало у напівсонному здивуванні. Вовтузня на лаві припинилась. Неля скулилась у клубочок. стримтячи губ зіскочив ледь чутний шепіт «Допоможіть!». Дімкар рикнув і махнув навмання кулаком. Удар збив одного із опонентів на землю. Підбадьорюючи себе гортанним риком, новий домінант з граї обігнув лавку і навис над тріцею. Загіпнотизована страхом Неля не відривала погляд від палаючих тупою бездумною люттю очей Діми. «Ей-яй-яй!» Підняті вверх руки обірвали розповідь незнайомки. «Я бухав на матчі. Ну, було діло. Ужався в говно, але ні, то не я. Ти що-то путаєш, принцеса!» «Ти ж не п'єш, принц!» Діма поклав руку на стільницю, і стримав зітхання. Не скомарюй, краля. З п'янки не п'ю. Наіпенився сильно. На остаток жизни фатить. Замовк і задумався. Його погляд заблукав на випалених пергідролем пасмах Нелі. Дівчина не відповіла дала можливість механізму пам'яті поколупатись у комірках Дімкіного мозку і відновити події минулого. Квитки на гру так і не вдалося добути. Старі перевірені методи проникнення на стадіон виявилися неефективними. Постійне нагнітання алкоголю у кров щоразу спонукало до більш відважних та більш безглуздих спроб. Діма сповз із неприступної стіни – Обтрусив із себе штукатурку, підтягнув спортивні штани і злостиво схаркнув. Оцінив ступінь адекватності своїх поплічників та зробив висновок, що варто облишити безнадійний штурм. Непевною ходою рушив в алеї парку розвіяти свій хміль і розпач. За спиною шуміли трибуни. На темній лавці ворушилися дві тіні. Діма зупинився. Уважно вислухав довге, заплутане, густо переплетене лайкою та вибаченнями за турботу прохання закурити. Простягнув зім'яту пачку цигарок. На прийняв пляшку і смачно приклався. Горло продер терпкий присмак ацетону. Зав'язалась уривчаста безсенсова розмова. Сумбурна лайка раптово обривалася посеред слова, і в утворених павзах віддалений шум стадіону та гойдання крон намагалися заколесати співрозмовників. Нервову дрімоту зривав новий несподіваний спалах безглуздої промови, що знову розсипав гучний хаос лайливих слів. Токсичний алкоголь плутав думки. Епізодично вимикав свідомість. Короткі, сплутані монологи перетворились на відверто агресивні випади. Левову частку слів витіснили гарчання та рики. Дружні обійми змінило незграбне шарпання. Цигарки закінчились. Діма зім'яв пачку, піднявся та обійшов лавку. Перся сідницями у спинку і видобув сечогінний патрубок. Гарячий струмінь оросив литки. В нетрях запаленого мозку ще кілька разів сіпнулась свідомість і остаточно розчинилася у нервовій дрімоті. Повернення в світ реалій ознаменував болючий удар полуденного проміння по зіницях. Необачно відкриті очі пропустили різкий біль у пусту каністру черепної чаші і запустили шалену тахікардію серця. Канонада виштовхала зі шлунку густу жовч, вимішану із залишками алкоголю. Мокра від поту та блювотиння подушка зісковзнула на підлогу. За нею сповз і діма. Став на рачки і обережно, щоб не спровокувати новий напад, роззирнувся. «Вдома!» – відлягло. Порачкував до убиральні, вибрався на край ванни і запустив голову у раковину під холодний потік води. Спробував розтерти обличчя. Між губи проникли бридкі довгі волосини – Дімка сплюнув і з зусиллям стримав новий приступ нудоти. На пальцях плутались скуйовджені білі пасма у згустках запеченої крові. Дімка затрусив руками. Боляче вдарився за п'ястком об кран. заревів, Здер нігтями чуже волосся, скрутив у долонях і жбурнув геть. Огидний ком... Залетів за пральну машинку. Свідомість Діми одразу ж витіснила з пам'яті бритку сцену. Він заповз у ванну і відкрив наповну холодний душ. Зверху посипались крижані краплини полегшення. Ну? Дімка стрипенувся, виринув із спогадів і втупився на Нелю. Вона усміхалася одним куточком губ. Що ти мечиш, принцеса?» «Ти тоді ошаленів, я...» «Мені, коротше...» «Я влізла між вами, а то б ти їх затовк, просто забив би на смерть!» «Да?» «Ага, ти хапнув мене за патла і шарпнув так, що вирвав пасмо!» Дівчина рефлекторно торкнулася голови за вухом. Обличчя Дімки посіріло, очі примружились. Погляд Нелі вчепився в його міміку, ловив найменший рух найдрібнішого м'язу. Діма розгублено закліпав. «Да? Що, да?» Неля ще секунду поспостерігала за реакцією Діми і, переконавшись у правдивості його амнезії, розіграла роздратування. Що ти, косиш під дурака? Сплеснула долонями у мережевих рукавичках. Офіціянтка прийняла жест, як намір замовити, і в'яло вирушила до столика. Дімка потупився. Підсунув до себе телефон, розблокував, бездумно поводив по дисплею пальцем, заблокував. Підняв очі. І наштовхнувся на питальний погляд кельнерки. Замовив. Американо. Два. Приєдналася Неля. Обслуга зникла. Я не... Дімка рохнув. Я чесно ніхера не пам'ятаю. Ну так. Епізодами. Коротше, принц. Неля пересіла на стілець поруч. Давай селфі. Я і мій герой. Не кривись, то не розвод на бабки. Це заслужена слава. Тепле тендітне тіло притислося до дімки, і він відчув трепет збудження. Його обличчя косо і ніяково всміхалося на дисплеї смартфону. Клацнуло, і мить застигла у растровому зображенні. Неля запитала. «Який там в тебе фейсбук?» Дімка під з губи і розблокував свій телефон. «Чому саме в мене вдома?» Діма все ще намагався опиратися цілеспрямованому напору Ангеліни. «Тому» – приятелька Нелі міцніше обхопила лікоть кавалера і прискорила ходу. На іншій руці у Діми повисала сама Неля. Вона ледь встигала перебирати ногами. Закуті у туфлі стопи загрозливо ковзали по слизькій бруківці горбатої вулички. Все має бути атмосферно. Чіткий посил, правильний образ, безапеляційно транслювала своє бачення Ангеліна. Діма відверто не вникав у пояснення блогерки. Достатньо того, що вона розмістить його інтерв'ю на своєму доволі популярному каналі. Новий виток популярності звабно всміхався Дімі. Його думки повернулись до спогаду про ту, наче злощасну ніч, котра у кінцевому ліку обернулася неймовірною удачею. Тоді, в день після алкогольного занурення у безодню, страх та розпач душили його психіку. Лякало абсолютно все. Закривавлений одяг понівечені кісточки пальців і жодної можливості бодай щось висвітлити через глухе провалля в пам'яті. Невідомість чавила мозок. Нездатний навіть визирнути у вікно, Дімка безперервно покутував у вбиральні. Згодом депресія відпустила і психічна рівновага потрошку відновилась. Тремор у руках вгамувався, Дімка перестав сахатись людей і підстрибувати при кожному зверненні. Життя більш-менш внормувалось. Психологічна травма перемкнула нейронний тумблер. Колись жорстко залежний алкоголік внутрішньо стискався від одного припущення, що може захмеліти, страх втратити контроль над собою кардинально змінив його світогляд. Навіть легке запаморочення від ранкової цигарки викликало пригнічення і, врешті, відвадило і цю шкідливу звичку. Ріки спиртного канули у небуття та змили своїми хвилями широке коло знайомих і друзів. Поступово побут вкрився пилом самотності. На місце бурхливого бездумного минулого прийшло нудне і прогнозоване сьогодення. Дімка змирився із замкненим способом життя. Чергове фіаско створити стосунки або ж дружбу за посередництва соцмереж уже не викликало розчарування. Лише звичне іронічне гмикання. І от шаленним вихором у сірі будні влетіла білява бесія, Одним поривом Здмухнула весь пил нудоти і запалила цвіт довкола. Життя змінило пастильні барви нудьги на яскравий калейдоскоп подій. Простір заповнили гомінки подружки Нелі. Тепер дозвілля потопало серед дзвінкого дівочого сміху у компанії краси і молодості. Цільова реклама у соцмережах неохоче поступилася місцем на валі нових друзів. Інтернет-знайомства переходили у реальні, а реальні відразу ж закріплювались у мережі. Критичну, вирішальну роль у відновленні Всесвіту Діми зіграло з'ясування подій тієї ночі. Неля вивела чорну пляму страху, пляму тисячі жахливих ймовірностей. Натомість запалила вічний вогонь слави що осяяв і зігрів розшарпану психіку Діми. Світло гідного вчинку манило до себе нових і нових шанувальників, і вони все більше і більше роздмухували полум'я чоловічого его. У квартирі Діми Ангеліна одразу почала організовувати простір для зйомки інтерв'ю, оглянула помешкання і обрала кухню. Харизма блогерки ввела у трансгосподаря, і він загальмовано виконував усі її суперечливі доручення. «Так, тут вазочку. О, а ні, ні. Нам потрібен образ. Ні, сюди. О, так, пательня, пательня. Забери її!» «Боже, милосердний, а що в тебе тут?» Сміх Нелі забринів знущанням. Дімка визирнув у коридор. Поморщився. «Ну, чого ти туди лізеш, принцесо? Там я срач тримаю. Вистоїться, викину». Неля стояла перед імпровізованою коморою і розглядала купи залізяча та понівеченого іржею інструменту. Видобула із сумочки серветку, провела нею по напилку і показала чорну від бруду хустинку. «Чувак!» «Воно вже реально вистояне!» Діма тільки скривився. Оклик блогерки повернув його до підготовки знімального майданчику. Вовтузня на кухні нарешті припинилася. Почалась відеофіксація героїчного переказу. Полинули голоси, чергуючи заготовлені запитання та відповіді. Неля поправила тонкі рукавички, і тихо розкрила сумочку. Витягла целофановий пакетик, добула із нього складний тактичний ніж весь у бурих плямах і глибоко встромила у відерце з гайками. Черговий прочинив двері у кабінет слідчого та пропустив